27. Коли я прокидаюся, неше вже нема. Але вона залишила повідомлення на планшеті. Я сьогодні на виліті. Побачимося, коли повернусь. Питання викликає у мене посмішку. Я встаю з ліжка, швидко обтираюсь в суху та натягую останній комплект умовно чистого одягу. Не можу зрозуміти, в чому річ, але сьогодні ніби щось змінилося. Я відчуваю дивну легкість. Не знаю, просто... І тут мене осяює. Вперше, за навіть не знаю скільки часу, я зовсім не відчуваю страху. Я насолоджуюся цим почуттям, поринаю в нього і дозволяю йому просочити мене наскрізь, до самих кісток, як раптом лунає писк окуляра. Команд-1. Негайно прийдіть до кабінету командування. Команд-1. Невиконання наказу до 9.00 буде розцінено як дезертирство. Ну що ж, потішився і буде. Я не поспішаю відповідати на виклик маршала. Мені взагалі ясно, що він збирається мені сказати, і я не хочу цього чути. О 8.59 я відкриваю двері до кабінету маршала. Він сидить, відкинувшись на спинку крісла і склавши руки на животі. Грає ледве вловима посмішка. Цікаво, не зовсім те, на що я очікував. Барнсе, киває він. «Сідайте». Я входжу до кабінету, зачиняю за собою двері та присуваю стілець до столу. «Доброго ранку, сер. Ви хотіли мене бачити?» «Так», – каже він. «Хотів. Насамперед, щоб вибачитися перед вами». Треба сказати зовсім не те, що я очікував. «Схоже, що вчора, – продовжує командор, – я не зовсім вірно оцінив ситуацію. Дізнавшись, що ви залишили наш пристрій цим істотам і до того ж пояснили їм, як ним користуватися, я…» Як я вже казав, сер, перебуваю я, я не лишав їм пристрою. Вони забрали рюкзак у восьмого, коли його вбили. Мені довелося пояснити їм, що це за пристрій, і як воно діє, щоб вони випадково не активували його. Він киває. Ви згадали про це. Я природно припустив, що повзуни негайно звернуть нашу зброю проти нас. Проте вже той факт, що ми сидимо тут і ведемо цю розмову, доводить, що я помилявся. Я помилявся, а ви мали рацію. Тому ще раз перепрошую. Вчора мені не варто було так гостро реагувати. Це коли ви намагалися змусити кішку і Лукаса мене вбити? Праве око у Командора смикається, але воно зберігає самовладання. Так, Барнсе. Це було неправильно. Мені шкода. Добре. Вибачення прийняті. Чудово, каже він. Ви великодушніші за багатьох. Він нахиляється через стіл і простягає мені руку. Після секундного вагання я її тисну. Отже, Кажу я, коли він відпускає мою долоню і знову відкидається в крісля. «Е, розмова закінчена, сер. Ну, тягне маршал, і його усмішка стає ширшою. Не зовсім. Тепер, коли, на щастя, у нас все повернулося до норми, для вас з'явилася робота. Чудово, приїхали. Робота, сер. «Так», – киває він. «Якщо припустити, що надалі наші нові друзі сидитимуть у своїх тунелях і триматимуться подалі від нашого купола, а я сподіваюся, ми можемо це припустити, то нам усім настав час повернутися до забезпечення виживання колонії. Ви так не думаєте?» Я відкидаюся на спинку стільця та схрещую руки на грудях. «Так, сер, гадаю, ви маєте рацію». Добре, добре. Я впевнений, ви й самі здогадалися, що виробництво цих двох пристроїв привело неабиякий пролом у нашому резерві антиречовини. Поповнити запас палива в найближчому майбутньому нам не світить, і мені, напевно, не треба розповідати, що станеться з усіма нами, якщо електростанція зупиниться. Так, кажу я, не треба. Командор нахиляється до мене, спершись на стіл. В цей момент він більше схожий на продавця, який намагається укласти угоду. Половина антиречовини, яку ми вилучили з двигуна, звісно, втрачена безповоротня. Тут вже нічим не зарадиш. Однак життєво важливо, щоб антиматерія з пристрою, який ви принесли назад, повернулася в сховище. А, ось воно що. Ви її дістали звідти, кажу я, вами повертати. Просто проробіть все те саме, тільки в зворотньому порядку. Тепер Маршал намагається відтворити засмучений вигляд, але в нього нічого не виходить. «На жаль, це неможливо. Ми здобули елементи палива, використовуючи звичайний приведний механізм подачі. Впевнений, вам відомо, що він працює лише в одному напрямку. Механізму зовнішнього завантаження бульбашок в активну зону немає. Боюся, це доведеться зробити вручну, зсередини». Я заплющую очі, роблю глибокий вдих і повільно видихаю. «Яка сила нейтронного потоку у сховищі антиречовини? Не пам'ятаю, щоб Джема мені про це розповідала, але, гадаю, цифри дуже великі. «Не хвилюйтеся», – каже командор. «Я не проситиму вас вивантажувати свідомість ні до, ні після. Ви нічого не запам'ятаєте». «Жодного вивантаження даних?» – він киває. «Абсолютно вирно». «Знаєте, я не завантажувався з того часу, як востаннє вийшов з бака. Якщо я послухаюся вашої поради, вийде, ніби в цієї частини мене ніколи не існувало». Дурниця, відмахується Маршал. «Ця ваша частина, як ви називаєте її, врятує колонію, і ми пам'ятатимемо про це, навіть якщо ви забудете». Він дивиться на свої складені руки, а коли знову здіймає погляд, у ньому з'являється щось подібне до щирої теплоти. «Розумію, що ви чуєте такі слова не надто часто, але правда полягає в тому, що ви вже не раз рятували колонію і, напевно, ще не раз врятуєте в майбутньому». Ми перед вами в неоплатному боргу. Від імені всіх колоністів я вам дякую, Міккі. Ваша мужність нас надихає. Міккі. Вперше за дев'ять довбаних років він назвав мене Міккі. Ага, як же? Моя мужність їх надихає. Та пішов ти, маршал? Я відсуваю стілець і встаю. Ні. Щирість сповзає з обличчя командора як маска, майже миттєво змінюючись чистою люттю. Що? «Ні», – повторюю я, – «я не полізу до реактора. Ви, очевидно, якось планували подальше виживання колонії без обох частин палива, коли відправили нас у тунелі. От і поверніться до цього плану. Або відправте дрон, щоб замістити сліди потенційного військового злочину і повернути бомбу назад, або самі вивантажуєте антиматерію в двигун. Мені байдуже. Але я цього робити не стану». Тепер схоплюється і командор. Обличчя в нього темніє, а очі звужуються у щілинки. «Ви зробите це!» – шипить він, або «Бог свідок, я зітру вашу матрицю і всі записи про вас із серверів, і власноруч засуну ваш останній екземпляр у люк для трупів». Тепер, коли рішення прийняте, тяжкість, якої я навіть не усвідомлював, раптово падає у мене з плечей. Я ніби парю у невагомості. Можете видалити мої дані з сервера, маршали. Загалом я навіть попрошу вас про це, бо з цієї хвилини я йду у відставку з посади розхідника колонії. «Знайдіть заміну, якщо зможете. Хоча, якщо чесно, мені байдуже. Але ви мене не вб'єте, бо я ваш єдиний зв'язок з повзунами, а ви вчора через власну нерозсудність подарували їм бомбу з антиречовини. Нехай ваші люди спробують хоч пальцем мене торкнутися, я повідомлю повзунам, що перемір'я скасовується». Він беззвучно розкриває рота, закриває і знову відкриває. Я нічого не можу з собою вдіяти, і вибухаю реготом. «Ви не посмієте!» Нарешті примудряється видавити командор, коли я вже на півдорозі до дверей. «Я вмирав сім чортових разів!» – кидаю я через плече. «Це на шість разів більше, ніж треба! Не розповідайте мені, чого я не посмію!» Я навіть не турбуюся зачинити за собою двері. «Привіт, приятелю! Як справи?» Я піднімаю очі від тарілки з цвіркунами та бататом. Берто ставить піднос на стіл навпроти мене і падає на лаву. «А, – кажу я, – це ти?» «Ага, – киває він. – Чув, ти звільнився?» Я знизую плечима. «На кшталт того. Охрені вигукує він. Я не знав, що можна звільнитися». «Не можна, – кажу я. Але я маю перевагу. Я можу шантажувати маршала бомбою з антиречовини». Берто нанизує шматок на веделку, жує і ковтає. Я мовчки продовжую їсти, коли він раптом помічає. Знов перейшов на тверду їжу, а? Так, погоджуюсь я. Адже мені більше не треба ділитися пайком. Ой, каже Берто. Точно. Та нічого. Ми продовжуємо їсти в тиші цілу хвилину. Достатньо, щоб мовчання стало незручним, якби мене це ще турбувало. Я радий, що ти повернувся, нарешті каже він. Я піднімаю на нього погляд. Дякую, мабуть. Тобі хоча б не довелося на ходу складати для дев'ятого байки про мою кончину, правда? Ось це його явно зачіпає, тому що він кривиться. Я ж сказав, що шкодую про це. Так, кажу я, сказав. Ми мовчимо ще півхвилини. Я майже доїв, а Берто так і не торкнувся своєї порції. Слухай, каже він, між нами все нормально? Я заплющую очі, роблю глибокий вдих, видих. Берто продовжує, вичікуючи, дивитися на мене. Я нахиляюся до нього через стіл, він також нахиляється до мене. Я коротко замахуюсь і б'ю йому в око з усієї сили, де так, що обдираю собі кістячку, а в нього голова відкидається назад. Так, кажу я, все відмінно. Я встаю, беру тацю і йду. Коли я вже в дверях озираюсь на Берто, він продовжує дивитися на мене з відкритим ротом, поклавши руки долонями на стіл. Під оком у нього наливається гарний фінал. Я знаю, що це ж там про схожий. Ну і нехай. Сьогодні перший день залишку мого життя.